rugăciunea 71, pentru trecerea printre toate curțile lumii și demonilor. Aleluia, slabăție, doamne și seristoase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Sfinții Tăi Înger apărat, din întunericul temiței lumii, acestea ca pe niște robi, neputincioși, sau tălhari, nescăpat. Glasul tău, într-o puterea ta, pentru apărarea noastră s-a ridicat. La Tatăl Ceresc și Îngerul Tăi pentru noi mărturie ai dat și moartea cea de-a doua pentru noi nu a mai existat, fiindcă pe calea cea luminată la cer ne-ai urcat. Aleluia, stavă Ție, Doamne, Iisus Hristos, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă poftele cele aprinse de demoni din trupul nostru le-a alungat. Ochilor noștri privirea acea sfântă a înțelegerii ispitilor, a curselor lumii și a demonilor cu harul tău le-ai luminat, viclenile curse ale demonilor trufii din calea noastră le îndepărtat, picioarele noastre pe calea tacea sfântă au alergat, gândurile noastre netrebnice să le ardem cu rugul rugăciunii, putere și scusință ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, te iubim și îți mulțumim, fiindcă nu numai arma Sfintei tale, cruci, îngerii și Sfinții, ci și pe Plasfânta Născătoare Dumnezeu, Apărătoare Caldă și Iubitoare Nevesat. Iar smerenia ei și smerenia ta să le urmăm ca să trecem printre toate cursele demonilor și ale Lumii. Toată viața am învățat. De aceea, viclenele curse ale trufiei. Întinse de dușmani văzuți și nevăzuți pe noi nu ne-au mai tulburat, fiindcă pe demoni i-am certat și legat, de aceea nu pe calea prin vămile văzuhului, ci pe calea cea luminată Îngeritelea la cer ne-au purtat.